En hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, här är Mega Nörd. Ja, hej allihopa och välkommen tillbaka till Nörd. Hej Anna! Hej Anna! Helt bra med dig? Det är jättebra. Jag har haft en väldigt rolig och inspirerande helg faktiskt. Oh, det låter jätteroligt. Vad har du yes. gjort? Eh, jag har varit iväg och eh, sminkat tre modeller och eh, filmat under tiden. För att jag håller på att göra en presentationsvideo för mig själv. Som jag ska skicka in till ett, till ett jobb som jag ska söka. Ett Just ett make-up-jobb. Så då fick jag chansen att makea en av mina väldigt väldigt bra vänner. Och hennes två bra vänner. Som jag ändå har sminkat förut så jag vet exakt hur de ser ut och allt sånt. Så nu har jag suttit och klippt film. För första gången på typ 500 heter. Nej vad spännande. Mm. Men det gick bra så. Det har gått jättebra. Och jag lyckades få ner typ 3 timmars material till strax under tre minuter. Och fortfarande får det vara hem sammanhängande. Hur lyckades du med det? Alltså jag filmade ju liksom hela, hela sminkningen. Och det är väldigt mycket så här att bara stå och dra med en pensel liksom hela tiden. Så då behövde jag inte ha allt sånt där utan jag behövde bara. Jag behövde förkorta ner det så att man bara fick se liksom själva grejen med sminket, hur, alltså hur den går till och hur jag jobbar. Okay. de vill egentligen bara se vad jag kan. Och inte så här, de är inte så ingående i just hur exakt det är gjort. Bara att det görs bra, typ. Så vi ah, fick okay. jag liksom plocka fram själva eh, sensen av, eh, av sminket. Och det okay. viktigaste var ju så att man fick se typ så här för- och efterbilder och sånt där. Ja, det är det viktigaste. Åh, yes. oh, jag hoppas det blir bra. jag tror jag, jag, det känns bra i alla fall. Så nu ska jag sätta mig och göra... Jag har gjort ett intro och jag har gjort att avsluta och så ska jag sätta mig och spela in en voiceover också till den här sminkdelen så det kommer att bli riktigt coolt. Åh, oh, jag är imponerad. Jag tycker det är alltid så skitjobbigt att klippa film, jag hatar <laughs> det. Men mest för att typ när jag är klar med eller typ när jag blir klar med allting så brukar allting krascha och så brukar datorn för... krascha och sen sitter man där bara Jaha. Jag gör ju ingenting så här Jätteepiskt, jag smäller ihop det här I Windows Movie Maker så att det får ju bli som det blir eh, Tanken är ju inte att de ska sitta Och förundras över mina Kunskaper i filmredigering Utan att de ska tycka att wow, hon är en riktigt duktig Sminkös, henne vill vi ha ja. Och du är ju en jättebra sminkös så det kommer gå as asbra mm, Det är det ja. Hur har din helg varit och allt sånt där? ja oh, Den har varit bra, har haft lite brädspel Och sen fått bio igår mm. Och sen så vet du vad jag var i Vad var, var var du det? Jag var så här. Jag var på konsert. Vadå? Vad såg du för någonting? Du jag, för någonting? jag var så Blackstreet Boys. Lever de fortfarande? Men det gör de ju. Det ja, de finns, finns de fortfarande? Det är klart de finns. De blir 21-årsjubileumår. De har aldrig spittat som är jättebra. Och nu känner jag att jag skäms lite grann för att jag fortfarande tycker om dem. Men... Nej men alltså det är ju lite roligt på något sätt. Ja. Alltså, eller snarare det, det, det är jätteroligt för de försvann väl typ helt så hållet förut. Ja men det var alltid så de hade massa bra album och sen så var det Kevin som typ tyckte att ja men jag tar en paus så ja. lämnade de två album som jag personligen tycker var så här äh, rätt dåliga. Och sen så kom Kevin tillbaka ja. och så gjorde de en nytt album som faktiskt är jättebra. Och Grejen så här, varför jag gick på konserten var för att jag och en av mina tjejkompisar Vi gick på deras konsert för typ 15 år sedan När vi var typ 12-13 år Och nu så tyckte hon att Men vi går igen jag bara, Det kan vara kul nostalgi Men när jag väl var där en så jubileum, liksom. jag, alltså, jag, mina, mina sista ord innan jag började skrika halsen ur mig ja. var Jag är mogen och balanserad, jag lovar <laughs> Detta är roligt och <gård> sant för det finns på filmen kompis Hon filmar det och hon bara, Anna vet du vad du sa innan jag bara nej Hon bara och sa det här jag bara, oh. Fantastiskt Jag såg faktiskt aldrig Backstreet Boys live Jag såg nästan ingenting live När jag var liten Jag var typ på Kidagen okay någon gång Och lyckades se Robin Men det är ändå rätt coolt Jag menar Backstreet Boys är enda jag såg live och Det var, verkligen, det var typ verkligen så här, Ja men ni får gå om ni tar med er vuxen och Så får ni vara så, så, så, så, kör inte och kör er hem Ja, precis. Jag, jag ville så gärna följa med mina kompisar. För jag var ju så här, jag var ju Spice Girls fangirl så det stod sjärliga till. Jag men alltså, du, du vet det kom ju hur mycket merch som helst. Man skulle samla alla de här korten och man skulle ha de här. Eh, man fick så här specifika små fotoalbum som man kunde samla samla bilder i. Ja, just det. ja. Och eh, så fanns det ett klistermärken som man skulle sätta in i stora album så bara, i had it all. Jag hade alla eh, Spice girls-barbedockerna också. Jep! Och sen så skulle två av mina bästa klasskompisar iväg på konsert. Och mina föräldrar tyckte att det var för dyrt så att jag fick inte gå. Nej. Nej. Jätte synd. Och sen så, sen så fick de mig för sig platser så här, längst upp, längst bak på läktaren i grovan. Okay. Så att de såg ju som små, konstiga typ. Då var det inte jättekul. Nej, men ändå det hade det varit väldigt, väldigt coolt att veta att man hade sett dem live åtminstone en gång liksom. Ja, men precis. Men ändå lite imponerad jag hade så mycket merch. Jag, jag var också ett jättespicegull-fan. Men jag hade typ, jag hade en massa pennor med dem och jag typ var enda tidning med affischer bara samlade jag och verkligen var så här mina affischer. Jag, var, jag hade inte så mycket spicegull-affischer. Jag tapetserade väggarna med helt andra saker. Jag var ju så här hästnörd. Så oh, att jag ja. hade typ varenda bild på en häst jag kunde hitta smällde upp på väggen. Eh, tillsammans med mina hundratals-Rike Martin-affischer. Men Anna! Jag var hysterisk, Rikke Martin. Fanat, alltså Fanatiker. Det är ju jätteroligt, för jag heter ju Maria i andra namn. Mm. Och han har ju en låt som heter Maria. Ja just det, ja det har jag jag, var, är väldigt jag visste liksom bra. så här att när, när, när, jag, när, jag blir, när jag blir stor så ska jag byta Så att mitt första namn blir eh, Maria istället för Anna För då kan jag känna som att han sjunger till mig Och jag oh. bara Jag var lite så här, Nu när man tänker tillbaka Man bara Det Usch jag vill inte ens tänka på det Nej men det är lite grann Det är samma sak jag känner mig faktiskt på Jag vill inte tänka på det Fast faktiskt är fint och bra fast... ja, Det alltså... är lite pinsamt Det är samma sak som att typ... Ja Allt såhär Med Spice och också han var Ja Alltså jag, jag brukar skälla på Att jag var liten Och inte visste bättre <laughs> <laughs> jag kunde inte skylla så mycket på Backstreet, att jag var liten Berkshutboy som att jag var på det Nej. Var så här i fucking fredags Nej, Jag precis. skyller på att jag morfade tillbaka i ett svart tidshål tillbaka när jag var tretton och allting var fantastiskt och magiskt och det var därför Ja typ. Jag skyller på det Ja, Jag har ju faktiskt varit lite intresserad av många många år sedan så kom ju Rikki Martin till Sverige och det roliga var att han kom till Sverige lagom efter att jag typ hade skakat av mig det där och inte Uh, typ inte lyssnade på honom längre. Okay. Det var det som var det fåniga, så bara Först bara, ah, men jag, jag älskar Rickert Martin, jag kan göra allt för Rickert och Martin. Han och är typ det bästa som finns i hela världen. Och så jag plötsligt så bytte jag tvärstil totalt och blev syntare istället. Uh, det var ett rätt långt steg, för att säga. Från Rickert Martin till synt. Det var ett jättelångt steg. Uh, och sen så lagom till att jag typ slutat lyssna på honom helt och slängt iväg alla mina skivor och allting. Och bara, usch, i det här vill jag inte lyssna på igen. Då... <laughs> har fanskapet för sig att han ska komma till Sverige, liksom. Bara, tack, tack, tack så mycket. Så hur, hur, hur var din reaktion för det här? Jag var lite såhär, ska jag gå eller ska jag inte gå? Ska jag gå eller ska jag inte gå? Ja, mm. Och så bara, nej, usch, blev nej, nej. Och så blev jag så här gnällig och gick inte. <laughs> så ja, <laughs> Ja, men man blir ju lite sån. Jag menar... Det... Jag, menar det... jag tyckte liksom så här: Nej, nu, nu ska inte jag gå för att... För att nu tycker jag det här är tentigt. Man blev så här: Man blev ju så jävla trendkänslig liksom. Ja, inte för att jag någonsin har varit trendig. så at all. Men, men det var ju fortfarande den varianten att... Ja, men nu kan inte jag lyssna... Så alltså, jag inte lyssnar på det där... Då blir det ju liksom som att säga att jag fortfarande tycker om honom. Och det gör jag inte. För nu, nu är jag ju syntare det stället. Ja, men det var ju liksom det som jag känner också. Man, man kunde liksom inte... Titta om det gamla och gå vidare utan liksom man var att man gå i perioder och faser. Ja, precis. Det var liksom tvungen att så skulle man börja tycka om någonting nytt så man var tvungen att släppa det gamla helt och hållet. Klassiskt så här: yngre tonårsgris. Mm. Ja, men jag tror det. Och så, men det var också här: jag var inte heller så jätte-trendkänslig, men det var jag minns att det var viktigt att faktiskt så här: typ, vara lite så här: vad säger man? Lite balanserad i sin, In... sin musiksmak. Ja, eller det var ju liksom... Om, om det du lyssnade på inte gick på kommersiell radio då var det ju jättekonstig liksom. Ja, men precis. Då kom eller det var... någonting som de andra inte hade hört talas om. Då var det så här... What, What are these? Vad är du för någonting? Vad pratar du om? Du är knäpp. Ja, men precis. Man var så lite grann... Ah, ja, fast... Eller så kunde man vara så här... Att om det var någonting som var jätterångt så kunde det bli coolt. Det skulle vara liksom antingen jättemycket eller jätte, jätte, jätte udda. Men... Så, så var det faktiskt alltså med. vad Var det för udda så blev det liksom så här... Äh... Då ville, då ville folk inte prata med dig. Oj, var det så illa? Ja, ja, ja. Så att, jag menar, nu i efterhand så inser jag att jag var ju, jag var ju alltså, ultimata hipsten i min skola ett tag i, i början av högstadiet. För att, eller högstadiet, nu kommer jag inte ens ihåg vad det var. I alla fall, skitsamma. Jag var, jag kom tillbaka efter ett ha semestrat i Norge. Mm. Och vi hade suttit och tittat på tv och tittade då på ett här norskt, Eh, underhållsprogram som alltså, går typ en gång i veckan eller någonting sånt där. Och så, um, jag vet inte riktigt vad man ska jämföra det med, för jag kan inte direkt jämföra det med Skavlan, för Skavlan är ju för fan en norman. Ja. Eh, men alltså typ det. Alltså mm -hmm. det, det sitter någon i en soffa och så tar de in kändisar både nya och gamla liksom. Och då fick det här helt nya okända bandet Aqua vara med och spela upp sin oh. första singel Dr. Jones. Spexit. Mm -hmm. Och de hade inte släppt sin skiva i Sverige igen. Så när jag kom tillbaka var, ah, Jag såg ett, ett ascult band När jag var i Norge och, och hon var jättetuff och hon dansade så här så här jag dansa som hon gjorde Och mina kompisar <laughs> bara, du dum i huvudet eller? Men shit, det är, det är verkligen Du Aqua långt innan de var inne Men sen uh -huh, var det en as I know, I inne Alla know. älskade Aqua det ja, var ju så, ja. Men för var fan, Rammstein in... har gjort en Aqua cover Hur, hur coolt är inte det? Seriöst, Rammstein, ja. wow och jag har missat detta. Jag, jag tror kränt, att det är Rammstein liksom. i alla fall. Nu måste, jag, nu måste jag sätta mig och googla lite grann. Så att inte jag säger någonting helt galet. Men jag är övertygad om att det är dem. Det är ju ascoolt. Jag menar, Aqua i kombo med Rammstein. Det kan bara bli bra. Det kanske yes. blir det typ som skoter. Fast typ hårdare. Ja, precis. Mm. Nu ska jag bara se vad det här är. Nu, nu har jag pillat mig in på Youtube. För jag måste... <laughs> måste hitta rätt. Nej, men Jag minns ju det här. Liksom, jag menar, Ack, jag inte... Hur det började med Aqua för mig Men det var bara, plötsligt tyckte alla om Aqua Alla tyckte om Aqua Alla hade cd-skivan ja, Och hade man cd-skivan så ville man ha den Det var det man såg, såg högst upp på önskelistan Och julklapplistan, att man ville ha en Aqua-skiva Ja, ja, absolut alla andra jag, jag, hade... jag, fick, jag fick ju den också Sen, var jag så, sen tyckte jag att jag var jättekul när jag stoppade i den här skivan jag hade fått, precis fått lite stereo också ja. Och eh, sen hade eh, Vad heter det Uh, och så, så dansade jag loss så som jag hade sett. Uh, hon att de hon att det det Ja, precis att jag dansade jag loss i mitt rum för mig själv. Men det var ju de kul. Liksom... Det var liksom De var lite annorlunda, de var väldigt annorlunda. Många tog ju dem som ett parodiband hela tiden, men alltså, de, var ju, de gjorde ju seriös musik. Ja, och det, lät och det är rätt bra. Att jag var så... jag, minn... Just jag tror jag vet när det började, det var för voxpop tror jag. Åh oh, gud det var länge sedan Ja voxpop Och alla sådana här och så här, Ja men nu har vi den här nya Barbie girl Och spelade den musikvideo och allt allting var rosa Och jag var så här, lite skeptisk Men som typ så vann den Den låg kvar tre veckor Men de fick bara ligga tre veckor i låten Och sen så vann den hela liksom, voxpop finalen För det var ja. typ den bästa låten över. Jag tror det var någonstans där Jag älskade musikvideorna mm. Jag minns jag satt och här med VHS Och bara nu är det voxpop Och så bara nu ska jag spela in den Och spela in typ samma musik Eller typ varenda vecka. Jättekonstiga ja. musikvideoband, men det var bra. Jag ville ju ha låtit många gånger och då, ja. Jag ja, men det, det var, det var ju som, det, det var ju typ innan Youtube, det var ju som man gjorde. där. Du, du satt och väntade på typ TV eller MTV tills den favoritvideo skulle komma som var snabb som satan. Och helst gärna så skulle du liksom veta lite innan för att programledaren hade sagt att efter den här reklampausen så kommer den här musikvideon. För att jag hade i alla fall en sån där, där jätt, jätteseg VHS- Mm. Eh, som gjorde att eh, den liksom, Man klickade på REC Och då var den liksom tvungna att typ, Alltså den var tvungna att först sadla på sig De här remmarna Och sen bara <skratt> <skratt> Det så Sega igång den här uppförsbacken Den var gammal, Så att ibland kunde jag liksom Hoppa in så här 20 sekunder in I musikvideon Men vi skaffade ja. en ny VHS senare En såhär topp Ny VHS VHS var toppen topp, nytt och fint. Men för mig minns jag det jag mest liksom att Ja men nu är det, det här, nu, nu måste jag då vakta För nu är det Voxpop uh. Och pappa vakta jag ska se på nyheter Nej du får inte se på nyheter, det här är asviktigt Vi ska bara byta kanal en halv sekund Du får inte, tänka fall musikvideon kommer För jag vet inte vilken ordning den går Så alltid när han bytte så var det och om musikvideon kom Så han missade hälften så var man jättesur och och så. Eftersom jag var väldigt balanserad Och mogen än i den, alltså typ stor grej Att jag tyckte pappa var världens dummaste Men som inte stod hur viktigt det här var Ja jag var faktiskt med på Voxpop en gång i publiken. Nej, var du? Yes. Jag har ju, jag har ju ett sånt här band som jag typ är känd för att tycka om. Och, och så, det är också en sån här tonårsidol. Alltså mega, mega, mega idoler men som inte skäms för överhuvudtaget. Och det är The Ark. Ja, och när de släppte Joy Surrender så var de faktiskt med på Voxpop. Ja, men det minns jag. Det var jättemycket folk där då jag på mig. Ja, jag hade, jag hade stått och väntat i flera timmar utanför. Det är liksom redan då Blev det lite knäpp typ Eh, knäpp eller vettig Jag menar, vissa musikälskare har man ju med sig, de är verkligen så här, De rostar inte, de bara, man tar med sig dem Och så vårdar man dem Och så var de med hela livet Nej men precis, jag fick ju fyra 10 års jubileum Med Ark liksom Och sen så ja. Ett år ja, det senare så gick mm. de och disbandade Inte okej okay. Nej det, läm det lämnar ett litet så här. Halv stort hål i mitt hjärta, men det är sånt som, liksom, som händer. Men det är ju sånt där, som, det är sånt där man inte riktigt skäms över. Nej, Gud. Är, de de har gjort så väldigt mycket bra. av det som är jag. Liksom. Så att man, man kan liksom, okej, okay, Spice Girls, Backstreet Boys, Aqua. Aqua var för, förvisso, om man tittar till exempel Barbie Girl så är den ganska alltså, samhällskritisk på ett paro alltså, parodisätt. Ja men precis alltså det, de har liksom en slags ja, men, de har en rätt kul satt i sina låtar. Ja, det har de ju. Och sen är det, de är väldigt annorlunda men sen så är det typ så här Backstreet Boys, Hanson och alla de här, det är, liksom, det är lite så här Jag vet inte om det riktigt tillför så mycket eller om det bara tillför så själbolags egna att tillför deras... vad Okej, okay. typ. jag, jag bara höll på att så här. Men han så den Backstreet Boys som till för massa och sen tänkte jag bara, ja, de var bra Mitt, det krossade hjärta när jag var i tonåren. Typ och så. Och sen så är det kärlekslåtar och ja, jag ger väl det rätt. Jag ger det rätt. Det är lite samma sak som Ricky Martin, men jag känner också där att hälften av det beror på att jag faktiskt inte förstår att smaka det är en sjunger för jag kan inte spanska. Även Nej, men fast jag har kunnat så. typ alla hans spanska låtar utan till Även fast jag inte förstår vad jag sjunger för att jag sjunger på... Alltså jag uttalar orden korrekt men det är bara för att jag har lärt mig melodin i dem. Ja men det är ju så man bara så här... Bara, vet du vad du sjunger? Nej, nej. Men du har perfekt uttal. Många genomlyssningar. Mhm. Mm det krävs noggrannhet och en jäkla massa tålamod. Oh ja. Sen har vi ju typ så här spice ah, men vi, vi ska stå för att Kina ska vara tuffare och häftigare- i pittesmå lackkläder och massa glitter och massa smink och tuttan under hakan. Bara... Det ja, var en bra man... grundtanke. Men eh, ni tappade uh, nu någonting till... på vägen. Ja, nu när man ser tillbaka på det så blir det så här lite Ja, nej, skivbolagsprodukten står ju skrivet så mycket att jag liksom har svårt att hitta de verkliga människorna under det. Ja, men just då så framsade jag mig som askoola för, för mainstreamfolket folket då, som jag själv tillhör som inte har talat som det vet ju rytm, när de hade starka kvinnliga sångerskor som Nej, hade varit lite bra. Nej, så bara, Girls woho, äntligen en Man bara, det fanns nog andra tjejband, jag visste bara inte om dem. Och så kom Spice Girls och gång och färger! Mycket färger, och just den här alltså, verkligen kaxigheten och girl power, det var ju deras grej. Girl power. Ja, ja. Och så just de här, alltså jag tror att det var rätt att till sig att det fanns det var de här, man var Sporty Spice, man var Scary Spice Vad fanns det mer Baby Spice Baby Spice, och så Posh Spice och Ginger Spice, för att hon fick Ginger Spice fick ju inte ha liksom ett karaktärsdrag mer än att, att hon var Ginger Ja, det är jättekonstigt Jag känner igen mer du... där Once a Gin Ginger Kid, always a Ginger Kid Ja, men Ginger har ju faktiskt ingen skäl Nej, jag vet, så att <laughs> nästa gång vi ser en Dementor, too bad for you men då kommer dementen gå på mig. I'm safe. But I don't want to be dementor food. <laughs> jag vill inte. You have to turn ginger. Come ja, jag får färja håret rätt. Det, det var det faktiskt. Ja, awesome. Du kan ha hälften rätt hälften blått. Oh, fast så ser jag ut som en öjsare. Det vill jag inte göra. Ah. En va? Eh, öjs. Eh, argryte, fotbollslag i Göteborg. Jaha, det är sådana här köttsport. Precis. Ah, okay. Jag har boll på plan, skrika mycket. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Mm. Nej, men det jag tänkte på, Jag tror, var ju så lättillgängligt och ja. det var liksom, de var ju överallt. Och det var ju allt detta merch Merch, merch, merch, alltså vi vi så alltså hetsade ju nästan varandra om den här merch-samlandet i klassen det var ju helt stört, jag och mina kompisar vi, vi körde alla de här varianterna spy de här som du skulle sätta in i så här, man köpte nästan som, så riktiga fotopermar så skulle man sätta in dem i, i numrerad ordning mm. och så kunde man ju köpa små klistermärken som skulle in i stora album och jag hade ju alla barbie liksom, den saken det är att det, det var ju verkligen, varje Spice Girl var ju en sån perfekt säljprodukt. ja Det gick och de hade hem. Ja, och de hade ju sina, sina egenskaper, sina grejer, och man ville ju gärna, man, alltså man ville nog vara någon av dem. Ja, man ja bara, absolut. Vilken, det berodde lite grann på period, liksom tid och period och så här, ja. allt möjligt. Det var så här, man bara, Porspice har fina kläder, men sport Spice är jävligt cool och sånt kan typ Typ och och Baby Spice är den hela lilla söta, som typ alla vill vara för att hon är bara så här, här liten och gullig. Och och Ginger Spice hade leopardkläder och piercing i tungan. Ja, precis. Och äh, Ginger Spice då hade de jättejätte småa kläderna och var så här, här sexig. Ja, och det var väldigt sällan att alltså, så här, man såg någon som liksom var så utav sexig. Och där faktiskt som faktiskt var ett band för de riktade sig till unga tjejer och barn. Ja. Det var ju det som var lite halvläskigt det... när man tänker tillbaka på det. Alltså jag, jag snoblade in över videon, det var jag tror jag var Say You Would Be There, någon deras balladlåtar. Mm. Den står typ, men där står de i svart lack, ute i öknen och lägger superhjältar. Och jag bara, det här är en jättespeciell video. Mm. Men så blir det är väldigt mycket självdistans på något konstigt sätt. Jag menar, vad gör jag på andra videon? Vi ställer sig i och superhjältar och har superhjält namn. Och jag bara, okej. Okay. Mm. I mean, det, det är som sagt, det, det, det är för att det, det, blir, det var en sån produkt som bara skulle sälja, tror jag. Och jag menar, de lyckades ju asbra på oh, merch ja. Och jag, jag fick ju den här Spice Girls-videon. Alltså Spice Girls Movie. Oh, det, det, de den, film, den är ju jag. så cheesy så att det finns inte. Men likförbaskat så ville man ha den liksom. Jag har faktiskt aldrig sett den. Oh my gosh, jag tror jag fortfarande har den någonstans. På VHS naturligtvis. Åh oh, gud, filmkväll! Ja, lätt. Eh, först måste vi bara hitta en vhs Ja, just det, ja. jag, jag har, jag har ju bara spelkonsoler hemma och Några av ja. dem tar Blu-ray Några av dem tar DVD liksom, så att jag... jag tror ingen av dem tar en vhs kassett ingen som vi ber dem snällt Nej, det känns inte riktigt så Däremot så mitt ex har en gammal Toppmatad VHS-spelare Med det kanalväljare Ooh, kan... fancy Den är gammal Men den håller fortfarande det är, De gjorde i som höll på den tiden Det är ungefär som de här riktigt gamla vinylspelarna Åh, oh, vinylspelare och... Det var tyckte jag faktiskt var väldigt, väldigt coolt med The Ark är att de släppte alla sina skivor på vinyl. Och även några av singlarna släppte Nähe, på... jo, jag har dem. Jag har dem allihopa. Men har du en vinylspelare? Nej, inte än. Men jag tänker skaffa. För att jag har det många jag vinyler ska... som jag vill lyssna på. Många udda vinyler. Gamla tyska typ Jag vet inte fan som vad jag ska kalla det för. Det är här äh, tysk. Inte riktigt EBM heller. eller de är Inte bara industrial heller. Utan... Ja, närmare industriell. det är Laibach. Åh, oh, Laibach! Jag tror att jag är säkerligen Laibash. typ sex vinyler med dem eller sånt där för jag fick dem av min bror. Det är ju avskolt att du har vinyl med Laibach. Ja. Herregud, vi måste sedan den vinylspelaren så måste vi dra på det på högsta volym. Kanske inte för hos den här gången. Jo, det måste, vi måste ha på de högsta volymerna och dansa till Lajvars. Det ja, är ju ja. så jävla nostalgi. Man, alltså, man, man kan inte liksom dansa så mycket, men man kan, man kan marschera runt i väldigt så här bra ja, takt kan... i lägenheten. Vi, vi kan dina katter och gå i takt. Ja, det skulle jag. tror att Nidalee kommer bli jättekrängt. Ja, lite grann. Sådär. Framförallt kommer Kissy bli kränkt. Nidalee okay. kommer tycka att du är dum i huvudet och så kommer hon hoppa upp och lägga sig någonstans. <laughs> den, enda som, bara, den enda som skulle tycka att det var roligt var Whisky. Ja, fast Whisky är väldigt speciell också. Ja, det Mm. jag tycker om honom för speciell. Ja. Jag, jag kom på en annan sån här, lite så här pinsam musik så här idol jag tyckte om när jag var väldigt ung. Okej. Okay. på Lajbar, så det var ju E-type. Åh oh, gud, ja. Hon tyckte jag också om. Men jag blev väldigt, väldigt störd på att jag vid något tillfälle alltså jag tyckte han var cool för allt den här vikinga grejen. Ja, men precis! Men, men just det här att äh, att man vet då att han inte ens tycker om den typen av musik. Han är ju egentligen hårdrockare, men han gör inte hårdrock för att han kan inte. Han gör det han kan för att tjäna pengar, typ. Och så gör han det jag vill vid sidan om. Ja, det är, jag blir lite kränkt över det. Mm. Men så här, men, jag, vet jag, jag, jag tycker det här var Men det är typ, det är typ liksom, Han står på skiv och skivaslag lite medeltida virkningar kläder och jag var, wow, det är så awesome. Jag måste köpa och jag älskar virket i medeltida. Nu är jag vinnigligen live för med ungefär. Så jag köper IT och lyssnar på generella serier av vi har. Ja. Och det, det skäms jag väl lite grann för idag Såhär mm. Yeah Av alla grejer jag kunde lyssna på så. Ja men lite sådär Men man har ju alla de här grejerna Typ Free Like a Flying Demon det, Man kommer alltid komma ihåg den Here I Go Again, uh, Russian Prince, Lullaby Princess of Egypt Och, Princess of Egypt Den, den sångade liksom, det var I takt med viken i så om Egypten som jag älskar Jag var ja. Den här låtit till mig Och nu bara nej Anna den var inte dig. Fy på dig, går och tvätta dig Sen har vi ju, vad heter det? Sen har vi ju, när vi ändå pratar om Aqua så har vi alla de här Aqua eh, wannabes som dök upp efteråt. Var också på något dans också? Du har den eh, typ gruppen Daze som ja. dök upp med ne, Together Forever, The Cyberpets Song. För att alla skulle ha Tamagotchis på den tiden och då gjorde de en låt om Tamagotchi. Because oh, I'm your Tamagotchi so oh. happy that you love me och så vidare. Åh oh, jag så hatar så den, så här... den låten. Jag hatar den. Åh <laughs> oh, gud, det är mitt huvud nu. Oh, ja, jag vet att Den försvinner ju liksom inte Nej. Och vad var det mer du hade Dr. Bombay som dök upp Men han var ju för sig lite mer originell Han var lite rolig Ja sen blev han Dr. McDo, tror jag. Ja det det därför att, att Dr. Bombi slutade ge... sälja Och du dök upp som Dr. McDo, McDo. Och alla bara, men, du är ju jo, en låt... du bara Nej nej nej, nej, nej det, är min, det är min kusin Han var min kusin Men han har, han har gått igen sig typ. Är det inte det han som är gyntor nu för tiden? Vad? Jag tror att det är han som Jag fick bara snälla ett uppenbarelse jag får med, Vet du vem Günther är? Tyvärr, ja. Du vet vem det är? Ja. Mm. Mm. Jag mm. är mm. nästan mm. helt säker. Mm. Ja. Oh my ding ding dong. Ja, mm. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> oh, fantastiskt. Nej men jag fick en på, men gud. Jag får mig att det är samma person. Att Dr. Bombay och Dr. Magdo uh. morfade och blev Günther. Jag är nästan säker på att det är samma person. Ja, uh, det skulle inte förvåna mig för fem öre. Nej, jag fick jag jag en liten lite obehaglig risning nu. Jag känner mig lite så här allmänt oren. Jag känner också jag bara, jag måste gå och sätta mig och duscha. Ja, lite så där. Och så här, hur? Oh, sen har du ju en till av de här. Fast de var faktiskt också lite roliga. The cartoons. Mm. Ja, men det var ju de som var de var rätt många. Och så var de olika karaktärer. Och så. Det var de som gjorde den här witch doctor, ja. eller Hej, witch doctor, witch doctor give us the, us the magic, magic word! word. Okej, okay, it's du, bang? Så jävla bra. Varför kan vi de här sångerna fortfarande? Ja, men alltså, jag, jag har ju gjort en sån där. Den är ju väldigt, väldigt pinsam i och för sig hela den listan. Men jag har alltså gjort en mellanstadig diskolista på Spotify. Det är den här listan som dyker upp väldigt, väldigt sent på kvällen. När vi, liksom, när vi har gått förbi de flesta flaskor när vi har gått förbi att spela Let's Dance på win för att det är liksom, vi slänger dem omkring för mycket för att vi har så dålig koordination då, då kommer mellanstadie listan fram så du fattar liksom hur långt bak den är ja jätte Och där jätte har jag alltså jag sitter och tittar igenom där nu det är liksom vi har ju alla de här Ricky Martin E-Type Spice Girls Aqua jag har Leila Key, jag har åh oh, Leila Rednecks Systrarna Graf. Och systrarna Graf, herregud. Ja, och sen så har han den svenska, eh, svenska killen Martin. med fiskar som viskar. Vi är som ålar, ålar som krålar. Ja, man bara... <laughs> Ursäkta? Han <hör> bara... <hör> bara Går främst i ett hörn, kom aldrig fram igen. Nej, Någon men lite grann åva Åh, vad är med? Last ketchup. Åh, oh, jag kan dansa. Nej. Ja, det Nej det, finns det, bra, den men finns på kan... min Let's Dance, så Vi får köra det vid något tillfälle. Ja... Och herregud. Och sen så har det ju... För sen, sen dyker det liksom upp lite saker här som man inser även på alltså, efterhand som är bra. Mm. Du har ju till exempel Chumbawamba med deras uh, Tubthumping. Ja, yeah, I get no. yeah, Ja, ben, Sen det har du ju till exempel Eagle Eye Cherry. Fruktansvärt bra artist. Med Eagle Eye Cherry, Satanites. fantastisk. Mm -hmm. The Cardigan stök ju upp under samma veva. Um, ja, Bloodhound var. Gang körde väldigt mycket The Offspring blev riktigt stora Så det kom mm. ju upp bra saker Det är bara det att det blev allt de här typ de, Rosa och de... plastigt Och jobbigt Det var ju liksom det man föll för Jag menar, det så här, när, man, när, man, när man slutade Lyssna lite grann på Backstreet Boys Då fortsatte mm. väldigt många lyssna på Aaron Carter Då var han i Carters lilla söta brorsa Liksom bara, Åh, I Åh. What can do? Och man bara Stöda mig lite grann ja, lite Jag skulle grann. åka i fjällen när jag bara, mm, usch på dig Rammer ner från Lyft eller någonting Ja, men lite så, Nej, men, alltså, så här, Jag menar, som Du har rätt, det kom jävligt mycket bra Vettig musik Men det som man liksom, fastnar när man tänker på så här, Det är de här lite små Samma grejerna det är, Ja, men det är som, mm. man var barn Så att det, var, det skulle vara mycket färger Det skulle vara roligt liksom. mm. Och det var ju då man föll för typ I'm, I'm your Tamagotchi Typ jag minns en, alltså en som är så här, Faktiskt Som följer med sig det väl längre Det var Blimchen oh, Gud. Ja. Ja. Alltså, Blimchen var ju typ en av skälet Till att jag började läsa tyska i skolan För att jag ville lära mig ordentligt om sjöng. Och sen Nej. så var det ju Dels Blimchen och dels eh, Rammstein började jag faktiskt lyssna på i mm, Lite i samma veva som Rammstein. det här Det är ett väldigt väldigt långt steg ifrån saker som typ Rick Martin och Aaron Carter men mm -hmm. fortfarande jag tyckte det var väldigt coolt. Ja, alltså Ramplan är jättebra. Ramstern är sjukt bra. Mm. Sen att typ rockklassiker eh, inte kan spela någonting annat än Du hast och typ glömmer bort att det finns hundratals andra bra låtar, det är en annan sak. Ja, och inget inget ont om Du hast, men när man bara säger, åh oh, han var bra som bara fast hör inte jag den här Igår, i föregår för en timme sen. Ja Hallå? precis, Aha, Aha, nu är... spelar vi till Ramstern Och man bara, åh vad blir det nu? Blir det engel? Blir det solne? Spelar de Amerika? Do Do hast. Hast. Man, bara, man bara Inte, inte okej okay. <laughs> mm. Precis som du så här sjöng på spanska Till Ulrike Martin så sjöng jag på tyska Till Björn. jag kan fortfarande inte jota tyska Så jag har ingen aning om Aha, okay. för, typ När jag började googla upp det bara, Jaha, hon sjöng om det här Typ. men hon, hon var också så här bara söt och färgglad hennes videos var ju jättetrevliga att titta på liksom. Ja, det var så här, färrig, glad. hon var hon, hon var glad och fräsch som en så här typ ja men vad man säger fräsch som en typ ny ros eller sådär och bara Ja, och så här och söt och på. Och, sen, och sen var det ju inte jättemycket av henne alltså, hon körde ju väl väldigt mycket så här typ glad poppig techno. Ja, men precis. Och det var väldigt ovanligt, så att hon var väldigt unik i sig. Mig vet liksom, nu vet inte jag vad som dök upp mer i Tyskland och inte visades liksom i resten av Europa. Ja, men, så hon var ju väldigt unik. Ja, men precis. Och det var liksom, det var rolig musik. Man blev glad på, man kunde liksom dra på den och alla var ja, blimchen och så dansade man ja, till, precis. till att man inte visste vad man hette längre. Nej. Eh, och, sen, liksom, och sen är det så roligt också när de flesta har ju liksom börjat här i den här popsnöresvängen verkligen. Mm -hmm. Det är så här kommersiellt radiotrams. Sen är det väldigt många som fortfarande ligger i kommersiellt radiotrams. Eh, ja. Medan typ vissa andra som undertecknad som började lyssna på såhär, ska vi ha fler alltså ska vi börja prata kvinnliga artister så gick jag över och började lyssna på Björk. Mm. Eh, jag lyssnade på Tori Amos väldigt mycket, Kate Bush, Sarah Brightman oh, så att jag hoppade ju över på det hållet. Ja, Tillsammans ja. med typ brölmetalen från helvetet och lite sådana där saker. Ja men det är, väldigt, det är väldigt kul och intressant att det blir så. Jag gick ju åt motsatt håll. Jag tror den ska minnas. Är du Nu inser jag en annan sak för jag gick över till sen efter att jag slutade lyssna på Spice Girls. Oh, oh, oh. Vadå? Vadå? vadå? Nordman. Nordman lyssnar jag fortfarande på. Ja, man lyssnar jag fortfarande på, men jag bara mm. så här, Vad blev steget efter Spice Girls? Och det var Nordman, och Nordman hängde kvar mm. I väldigt många år, men Nordman hänger fortfarande kvar Det hänger fortfarande kvar, speciellt också När man läser, har läst väldigt mycket Om hans liv Mm. Och börjar lyssna om på, låta, alltså på alla låtarna. Då sitter man ju och bölar som ett litet barn till en disney film. Liksom. Ja, gör men tack, jätt... jag är inte själv. Nej, jag också jag bara, allting blir så mycket mer. Det träffas så mycket mer än pratar om att man bara ensamhet och allting jag bara, Men gud vad jag hatar allting. Jag precis. så här: hela livet kan avgå. Typ. Ja, men lite så. Man bara... Men sen så, alltså, jag var jättedålig på musik. Alltså, jag typ lyssnade på main. Jag lyssnar fortfarande rätt mycket på mainstream, Men sen gick jag över till typ EBM. Industrial. Operamusik. Mm. Väldigt mycket. Operamusik. Musikal låtar. Jag, jag, jag fastnade i en musikalfas. Jag tog mig ur så jag började lyssna på alla till jag hittade. Jättegamma så här. jazz Och så här. Barbara Spice. Alla de här gamla songarna. Whitney like Houston. De, de, de, låtarna, de, de jag, hade jag haft haft svårt för. Ja, jag jag, jag fastnar på. det. Jag tror nog att jag, jag sjunger mycket när jag var yngre Så liksom, jag fastnar där. och kan aldrig loss från det. Och det gick över lite, lite, lite så här vakt i musikalträsket, men... Ja. Och jag sjöng också väldigt mycket som att jag gick eh, musiklinjen på gymnasiet just med sång som huvudinstrument. Men okay. å och andra sidan så sjöng jag metal på våra skolavslutningar. Så att wow, cool Jag, jag körde typ Nightwish och Within Temptation och Sonata Arctica och sådana där saker bara för att typ jävlas med alla andra. <laughs> wow, det är ju ascoolt! Mm. Ja, då väl ett till. För jag har körde, jag kört två stycken The också har jag mm. kört. Nu minns jag också vilka jörkade. Sen, sen blev det Evanescence på hela slanten, alltså Ja, de lyssnade de, också väldigt mycket på det. De fastnade. Jag är fortfarande kvar ett helt gäng låtar. Och, så, och sen i ja, plast så blev det liksom... Jag var ju lite så antirockt där ett tag. För att mm -hmm. eh, när, när de mot stjärnorna kom så hade vi ju den här underbara killen som var Gene Simmons och spelade I Love ja. It loud. Och då mm. blev ju jag och min bästa polare, vi blev ju totalt kära i Kiss. Så att jag fick en Kissplatta. Ja. Och jag var oh my gosh, det här är så jävla bra. Det är så jävla bra. Och sen så kom Linkin Park och mm. Det var egentligen ingen i min klass som tyckte att de var specifikt bra. Egentligen. Men alla tyckte att han som hade den där ljusa sångrösten som inte growlade så mycket. Alla, tyck mm. alla tjejerna tyckte att han var så himla söt. Så att de började lyssna på Linkin Park bara för att han var så Han var jag, jag kan inte komma ihåg. Jag vet, jag vet, jag vet att han såg så här ganska ung ut och att han var typ blond. Men det var ah, sa okay. samma personer sen också som älskade Sagan om ringen överallt annat på jorden. För att de var jättekära i antingen Eliwood eller eh, Olander Blum. Det är ju Viggo som man ska ha. Jag vet inte om det är någon som är kär i någon där. Men i sådana fall är det nog håller jag nog med dig. Ja, men vi går ju liksom en, alltså man skägg. He's a man. He's yeah, a man -man. Han är man -lord. Very manly man. Åh yes. oh, gud. Åh, <laughs> <laughs> oh, oh, gud. Det känner att hela, hela, hela min tonor kommer liksom och slog mig ansikt. Jag är så här. Ja, ja men det är så här, hälften är så här lite mysig nostalgi, hälften så känns man, känner man sig lite smutsig så ja, lite så. Ja. Och jag försöker tänka mig, vad var det mer jag lyssnade på som jag skämdes över? Just det, för det skrämte tänkte jag. Jag började lyssna inte på Eminem. Ah, ja. Ah. Mm. Mina polare hade en period där också. Jag vet inte varför jag har varit otroligt svårflörtad med hiphop och rap genom hela mitt liv. Jag har inte kunnat ta till mig den musiksmaken och jag vet inte varför. Jag är så kär i melodier alltså, ja. Och det är skönsång Och melodier där av att jag älskar band som typ Sonata Arktika Som är melodiöst Och eh, Tony kacko har typ världens bästa röst Ja men lite så Jag vet inte Eminem bara Jag tycker inte heller om hiphop eller R&B Men så bara, ja ah, titta Eminem Och sen så bara halkar det in mm. Och nu slinker det med en annan R&B låt Eftersom jag lyssnar så mycket på radio men... Ja precis <skratt> Inget har... en storslagen så här så här, här, samma typ, alltså opera musikal, sång. där man sjunger mm. hjärtat ur, som man bara... Mm. Allting är fint. Jag kommer ihåg min, min vad heter det, min när jag kom in? Hon var och Jag sjöng vid sidan om lektionerna. Jag tror att jag hade fyra eller fem sånglektioner i veckan, hjälpte på som mest, Så att jag okay. gick på äh, kulturskolan i efterskoltid också och äh, hos en operapädagog. Och jag, hon bara, men har du några sådana idéer om vad du skulle vilja sjunga? Jag bara, jag vill sjunga Phantom of the Opera. Hon tittade på mig och bara... Jag Ja. Eh, yeah. Så att, äh, men hon, hon var jättepedagogisk. Jag fick börja och prova. Och här, var det, här pratade vi inte om att ändra alltså, tonart för att passa resten som vi gjorde i skolan. Utan det är liksom, den här tonarten den är skriven i, den här tonarten sjunger vi. Och jag bara, okej okay, jag kan börja med någonting enklare. Um, den är rätt svår. Det är den. Mm. Men jag men klämde den till slut. Ja, ni fattar så mycket. Lyckas man bara så här, känner och ja! Det är lite så, men som sagt, jag, jag tog det till slut. Men det tog tre år. Mm. Bra att ha ett mål att sikta mot. Mm. Väldigt bra. Sen sjöng jag väldigt mycket Kristina från Duvemåla. Och gjorde du det också det? Det mm. gjorde jag med. Jag sjöng till och med Kristina från Duvemåla på, med, när vi hade kulturutbyte med en skola i Holland. Vi åkte dit med vår kör och hade, kon, alltså hade konsert i eh, hag nej var mm -hmm. Då fick alla som ville sjunga solo Fick komma med sina förslag Så då plockade de ut det här förslaget Bara för att eh, Vad heter det en, eh, en av lärarna På den andra skolan Som vi hade kontakt med då, Hon var väldigt, väldigt Sverigeförtjust Hon hade lärt mm. sig att prata svenska Även med vissa eh, Vissa roliga ordval Och sådana där saker Men hon, eh, hon älskade Alltså allt som har med Björn och Benny att göra. Okej. Så att, att jag ville sjunga Christina, någonting från Kristina från Duvmala, det var ju helt fantastiskt. Minns du vilken låt du sjöng? Jag kommer fasen inte ihåg vad den heter. Det var inte den här Du måste finnas. Nej, det var det inte. Och det var inte äh... Guldet blivit i sand. Duvmala Hage? Japp, den var det. Den är väldigt fin. Den är den väldigt så här jätte... folklig och man bara så glad klart den, Man blir jätteglad av den. Mm. Musik oh. överhuvudtaget är helt fantastiskt. Ja men det är ju det. Jag, mina... har, jag har ju blivit väldigt alltså, jag har ju blivit väldigt japansk av mig på sistone och börjat lyssna otroligt mycket på japanska. Alltså både pop och rock. Alltså, jag går mm. allt från tuggummi, rosa flickpop till brutal metal. Och så länge det är japansk så tycker jag om det typ. Men jag, är, jag är inte riktigt lika japansk. Där, men det är liksom, jag kör ju mitt Hatsunomiku hela ja. vägen. Ja. Och älskar henne. Så hjärtat kan brista. Mm. Det är hon och Gakt. Ja. Och sen okay. de. Här mm. Han är... Alltså, wow, den rösten. Ja. Den utstrålningen. Jag tycker det är helt fantastiskt också. Den här ähm, lå alltså, låten som han har gjort tillsammans med Johio. Ja, Sakura. Ja. Ja, ah, men jag, för, när, jag minns när du skickade mig en video. Ja. När han sjung, när sjunger saker. Jag bara tänkte, jag åh, jag kan inte hantera det här. Det är för mycket åsiktsmässigt. Jag lite så där Nu har jag haft sån tur att jag hittar. Alltså, går man in på Spotify så hittar man typ ingenting. Medan mm. går man in på till exempel Grooveshark Shark. Grove Shark is the shit. Oh, alltså. yes. Där finns Hur det Hur många gäcklåtar som helst. Allting yep. finns. Yes. Och de har dig också, jag älskar dig. Det var du som tipsade mig om dem. Var det jag? Ja, det var det. Jag att det var du som tipsade med men det kanske var jag. Nej, det var du. Ja, just det, det var den där skumma musikvideo jag skickade dig. Ja, och jag bara, mm. this voice is weird. Yes, Tre lyssnningar but... senare, I love his voice. Ja, men <laughs> efter att man så här, it, it really grows on you, and then you start to love it, and then you want to like marry him and stuff. Yes, especially yes. stuff. Yes, mm, stuff. Stuff. <laughs> Uh, så att jag ja. menar egentligen så är man ju inte speciellt annorlunda från vad man var för. Det är bara det att man har tagit all det här mainstream alltså kommersiellt mainstream radiosjafset och typ lagt ut sin fangörlighet på någonting helt annat. Ja men precis, och också som det som stor skillnad är att man man känner inte att man måste lämna en musikkärlek bakom sig och gå över till en ny. Nej, men jag har ju... på sig fler. Ja, eller hur? Jag har ju typ hur många olika som jag kallar favoriter som helst. Och varje gång jag hittar ett band som jag älskar så är det bara, oh my gosh, det här måste bli mitt nya favoritband. Ja, men precis. Och liksom, jag tror att det jag tycker om att man har så blandad musiksmak att det mm. finns liksom. Jag tycker, det, det är faktiskt mycket därför jag lyssnar på radion, fast det kommer så mycket kommersiell musik. Så, är, så tycker jag det är kul vet du. Ja men okej, okay, så är det den här låten, visst är den här låten och mm. ibland så hittar man ju så här guldkon bara. Oj, den här låten var asbra bra. Mm. Fast jag hade nog inte lyssnat på den när jag såg så här. Den nya topplåten man bara Nä. nej, bra det man bara. Hm, Sexigt. Ja, typ. jag, jag får också lite sådana där, men jag är ju väldigt nischad. Jag lyssnar ju precis bara på eh, bandit rock om jag ska lyssna på alltså gratis radio på det sättet liksom. Annars mm. så kör jag Spotify rock radio. Oh, mm. Bra grej. För det är ungefär som typ att blanda det bästa från bandit, det bästa från rockklassiker och skippa allt jävla prat, och skippa alla reklamer. men det är bra. Det är alltså fantastiskt. Jag, jag blir så här. Visst, jag tycker om radio Jag tycker om när folk pratar radio, men ibland det är så här: det är så mycket reklam och mm. det är så mycket så här. Ibland bara, man, vad, vad, vad försöker ni säga nu? Nu försöker ni bara dra ut på sekunderna tills det ja, tack. Ja, men lite så. Nej, vi kan. <skratt> Vet du, du vad jag alla? känner lite grann. Nej. Jag känner att vi får ta någon sån här gång i sommar när vi ses och hittar på dumheter. Och sen så pimpar vi den här mellanstadietiskolistan lite grann. För den är verkligen helt fantastisk. Ja. Den kommer gå att lyssna på också för alla er, lyssnare. För jag... den ligger i inlägget. Så att eh, lyssna och njut eller lyssna och vill skjuta er det är upp till var och en. För att jag kan nästan slå vad om att innerst så kommer man faktiskt tycka okej okay, men det här var faktiskt en nostalgi och är det trevligt ändå? Ja. Det man vill lite... inte erkänna det. Nej. Sen går jag på en annan sak som vi får göra i sommar om den det fanns en klubb här i Göteborg mm -hmm. som går lite då och då beroende på en annan kända som heter Backup som är en klubb som bara spelar 90-talsmusik. Åh oh, det är lite som 90s i Stockholm. Precis, och man måste ha 90-talskläder för att komma in. Åh oh, gud, det, det är inte svårt. Jag får på säga det bara klär sig fult. Ja, men lite så. Faktiskt, <här> där. Man bara, hej gud. Men, vi får se, vi får hålla koll på den. Men 90s ja. alltså, det finns i Stockholm också. Ja, de kör, cool. de kör på, samma, på samma ställe så kör de antingen 80s med bara 80-talsmusik eller så kör de 90s med bara 90-talsmusik. Nice. Helt fantastiskt. Jag var där vid ett tillfälle, jag jag drack så mycket P2 så jag tror jag skulle dö. Och oh. dansade och skämdes inte ett duggfönst när jag vaknade dagen efter och insåg att folk har faktiskt sett mig dansa till de här låtarna. Ja, men det är rätt skönt att bara få, så här, men, få den här, slänga sina svartål och åka tillbaka till man är 15 och faktiskt gå på krogen och dricka sprit. Samtidigt. Mm, och dansa oh. och allting är asbra och allting är okej. Okay. Och sen det är de här jätte... fula är... kläderna som man ja. ångrar att man hade efter när man inte sa folk faktiskt har fotat och allting hamnar på Facebook. Alltså Varför hamnar allting på Facebook? Därför att alla har Facebook, det är så här, ja. Det är alltså, jag kan säga att de kan lägga ner FRA, den behövs inte. Folk kommer dela upp hela sitt liv på Facebook i alla fall. Ja, men lite så, det är så här: straba, <laughs> nothing against Facebook. Typ! Mm. Det kommer inte visa sig att Facebook är det nya fra? Emma Gerd! Oh Mm, och bakom alltihopa ligger Illuminati och sen så det flygande Spagettimonstret Jag tycker ju om det flygande Spagettimonstret Jag skulle säkerligen äta upp honom mm. Eller så är det Kutule som ligger bakom Honom vill jag inte äta upp, det är lite Nej. för mycket mat För min del Ja, och väldigt mycket tentakler Vi kör på Spagettimonstret och Illuminati istället Ja, det låter jättebra, till ja. 90-talsmusik Precis yes. Det blir bra. Världens bästa fest, säger vi. Ja. Men du Anna, mm. då tänkte jag faktiskt klämma dig på några saker. Uh -huh. Jag vill att du ger mig dina topp tre tonårsfavoritlåtar. Åh oh, gud, åh oh, gud, åh gud. oh yes! Och då, då pratar mm. vi om de här skämmiga varianterna och inte de vi faktiskt tyckte om, typ. Nej, så du får inte säga klåtar utan okay. de här som yeah. du verkligen skäms över lite grann. Mm. Eh, nummer ett kan jag liksom helt och klart säga vilken det är, och det är ju Ricky Martins La Bomba. Åh! Oh. Eh, det är ju som sagt en av hans spanska låtar, och jag kan fortfarande en idag... Mm. större delar av refrängen utan till. Jag uttalade säkerligen helt fel och det låter helt kaiko, men jag kunde sjunga den och jag lyssnade på den jag kunde lyssna på den på repeat typ tio gånger utan problem. <laughs> och sen var det ju Spice Girls och hur mycket jag tyckte om första skivan så att när, när de släppte singen Spice Up Your Life det, mitt liv var ju till en, alltså det var ju allting var uppe i skiorna, jag älskade videon, även fast de var flummig jag tyckte att den var as härlig för att musiken var så mycket råare så mycket tuffare liksom ja, den var lite oväntad jag, jag väntade mig en Spice Girls Up men Spice Up Your Life alltså mm. men den var oväntat, men faktiskt inte så oväntat för den var jäkligt bra jag menar Hoverboards, hallå aha hoverboards mm. yes. någon som hade en katsu också? ja, men jag kommer inte ihåg vem nej, inte jag heller eh, jag inte. sen måste jag faktiskt avsluta också med en aqualåt men inte de här äh, äh, lite så här, de här som blev singlar utan en som blev lite, En liten doldis Både okay. från de senaste skivorna Och det är Halloween Åh oh, den gamla godingen mm -hmm. ja. det, Jag tror är liksom att det, re, Redan där så liksom började den Nära med den lilla så här mörka konstiga Knäppa sid, här sidan av mig den här Lilla misfitsidan började liksom Tycka om allting som hade Med vampyrer och sånt där att göra Så att det började siktigt mm, Mm -hmm. Men du, eh, tillbaka kaka hör du, Dina då? Nej, jag vill inte, måste jag Ja, för nu har jag Okej okay, då uh, Nu ska vi se Och jag måste säga tre, eller hur? Okej, okej Tänkte På plats ett uh, Okej okay. uh, <laughs> Det blir ju Blackstreet Boys mm -hmm. Och uh, Everybody eller Blackstreet Black Okej oh. Det, det säger att det nu är så här, Jag kunde hela dansen. Oh. Det här. Eh, eh, liksom när man gör med armarna och man snurrar och man hoppar lite grann. Ja, men oh. jag älskade det på musikvideon. För att jag menar, Det var där Brian blev en var, och Nick var en mumie, oh. Kevin var, jag vet inte vad Kevin var för någonting, det här halva ansiktet var typ öde ödeliknande. Eh, jag vet inte vad AJ var, men det var någon slags Phantom of the Opera liknande med lite typ dekadenta 1700 Och AJ var vampyr. Hur? Vad fanns det inte att älska? Eller hur? Mm. <laughs> men så att jag kan dansa, jag kunde dansa, det var så. Här, jag stod så länge framför öva, liksom framför när in så spelar man tillbaka och så var så, vi måste göra så här, de gör så här med stegen och. Ja men man stod ju verkligen och väckt du hela på, så. Mhm. Liksom mm. -mm. mm -hmm. <sighs> Okej, okay, nummer två. Um, nummer två. Åh, oh, ja, det är en dålig. Mhm. Mm uh, Kommer du ihåg att det fanns en spansk vad som heter Paradiso? Ja. Mm, hon hade en massa peruker i olika färger. Ja, och sen så hade de den här, de hade väl den här hon var väl rosa, typ en rosa pars eller något sådär. Precis. Och hon gjorde något som heter Bailando. Ja. Och den älskade jag. Jag älskade den så mycket att jag, det, var faktiskt, det var faktiskt en av de första singlarna jag köpte. Åh, oh, coolt. Ja, så jag verkligen köpte och jag hade den hemma och jag lyssnade sände den alltså totalt. Den sidan, jag den... var inte lika långt efter för jag hade den också bara så att så. Oh! Ja. Mm. Mm. Mm. ja, Men den missade tyckte jag väl så här, lite så här småpinsant för det var så här eller så här, nu tycker jag det jag lite missen för jag bara okej, okay, hon blev det jättestor Nej. det var typ den låten. Det var lite så här one hit wonder varianten. Precis, men hon hade rosa hår och typ sen en annan när hon inte ljuger också hade så hon blå pars, hon hade olika peruker. Och jag tyckte det var hon var så jädra cool på något sätt, det var så låten var så här peppig och fin och jag hade ingen aning om vad hon sjöng, för jag kan inte spanska men det, den var pepp och bra och allting var så här, yeah yeah. Och man började fnittra lite grann varje gång man gick förbi den videotiken bailando. Ja. Okej. Mm. Och bara, hi, hi. <laughs> oh, okay. oh, tre då. Uh -uh. uh, Okej okay, det får bli uh, det får bli som då. Uh jag Mega ballad I will come to you oh. ja, Jag, jag oh. låg hemma och lyssnade på den i sängen Med så här min freestyle Och så hörde blandbandet i så Jag hade inte de på CD, hade på blandband uh. Och bara lyssnade på den och sjöng hjärtat Och tyckte var det var en vackra låt med världen och Jag minns musik Det var en väldigt sorglig musikvideo uh. jag minns att jag älskade Och kände att det är det här som är kärlek Och jag kommer aldrig att älska någon så mycket Som de älskar det är någonting i den här låten och jag var så här helt um och konstig och jättedum men jag var det, det här som är kärlek det är jättepinsamt det här jag ska inte säga någonting nej I leave it ja, yeah. mm. men det var min top tre lista mm. jag är alldeles som ja, det, det, jag bara hör hur du är illröd om kinderna kanske det <laughs> men just det här med blandband också är ju faktiskt en fascinerande grej för att den kulturen har lite grann det ut, känns det som. Oh, ja. Att man, att man liksom kunde höra av sig och skicka blandband till varandra. Jag och Mina kompisar brukade göra det jämnt. Hey. Äh, med såhär, jag tror att jag har fortfarande kvar någonstans två blandband som en vän gjorde till mig. Och då var inte bara blandbandet, alltså musikblandningen, viktiga. Utan det var även hur du dekorerade bandet runt omkring. Alltså, ah, du, man ja. gjorde sina egna såhär, bucklets och lite sådana saker. Man Man gjorde allt från scratch och gjorde så här äh, scrap varianten med mycket här, konstiga konstigt klistermärken och glitterlim och sådana där saker och man typ kunde klistra alltså, så här, jag minns det, det var ju mitt annat med hand som jag fick mm. från en brevkompis mm. och hon hade tagit så här rätt ja, hon hade så klissat ur och klippt ut en bild på hand som satt på så de med, med, med glittepennor och sådär så mm. gjort en egen innehållsförteckning och sådär och gjorde olika Och det, ju likadant. det var ju så, här, och så olika färger det var så här men det skulle kanske vara grönt glittra om det var lite lugnare och rätt om det var så peppmusik. Och... Ja, precis. Det var en hel vetenskap. Mm. Och, och just så att man så här, jag vet inte hur du gjorde men jag låg ju jag ner vid, liksom, vid min radio på kvällarna när jag kom hem från skolan och typ pluggade. Och så, här, och så bara, nu nu kommer en låt som att jag bara tryckte på Rex. Bara, ja. Okay. Det var lite så. Och för ja. att man skulle få alla de här bra låtarna. Därför fick man ju ibland halva låtar. Låtar med lite reklam både för och efter. Mm -hmm. eh, ibland bara typ slutet av en låt. Och man bara... Mm. Ja, och ibland så så, så, så man bara... Den här låten som sen bröt den en halv veck. Så då brukar jag tillbaka ibland. Och sen väntar jag på att låten skulle komma igen. Ja. Men ibland så orkar man så strunta med För att att den här låten går typ bara en gång per dag. Och jag, det här den gången. Och jag måste verkligen ha den här låten nu. Precis. Så det är väldigt alltså intressant när man lyssnade igen och bara så bröt det. Ja, så går det Man bara, oj. Och så tycker man på stopp och så gick nästa låt på. Ja, men typ. Eh, annars var det sen när man väl hade några CD-skivor, eller också hade roliga, band från band till band. Mm. Eller som jag spelade in också lite grann från vinyl till band. Oh. Eh, du kunde ju få väldigt... Du kunde ju hitta... Det var ju typ det bästa sättet att hitta ny musik. För att du delade med dig med andra människor. Jag vet, det fanns ett community som hette blandband.nu som var ett helt community som gick ut på att dela musik. Det var liksom... Okej. Yes, det var typ en, en väldigt tidig eh, stadie av fildelning skulle jag vilja påstå. För det var inte så att man tog hela skivor utan det var blandade band. Och så fick Den man... Precis, så fick man då vad heter det, skriva in på sin profil vad man hade för musikpreferenser och ifall man, ville, ifall man kunde göra kassettband eller cd Och så kunde man då hitta någon som bara, men du har jättekol musiksmak, ska vi byta blandband? Och sen så och sa man ja, så bytte man adresser och sen så ja, plötsligt så kom det blandband på posten. Men då visste man inte vad man fick. Man kunde säga kan du göra ett med de här utan då var det så här du verkar cool. jag blandar överraska mig. Ja, precis. Man kunde ju skriva upp att jag har de här och de här favoritbanden liksom så hade man liknande favoritband så har man troligtvis samma typ av musiksmak, tänkte man. Så att man kunde få lite allt möjligt. Men det är ju jättekul. Det, det är, är att Jag vet att om detta jag hade ju knappt ens internet när jag växte upp. Nej, men det, det här var Gud, jag kommer inte ihåg när det var. Men det, alltså, den, jag tror att sidan stängdes ner för typ bara fyra-fem år sedan. Så att den höll på Nej. ganska länge. Men jag, jag kan förstå lite också varför den kulturen där ute För nu är det liksom så här, ja ah, men du ska höra den här coola låten och så länkar man till en Youtube-video liksom. Det, det är så lätt att ta del av saker nu för tiden. Vilket... Ja, och samma sak med nya musiklistor. Det är bara att man länkar till typ, ja ah, men har du nåt... kan vi länka upp på Spotify? Yay! Nej, precis. Vilket också, ja, det känns lite så här, bland, blandbandskulturen är lite så här. Den, den var så mysig. Ja, men den var ju det. Det var liksom så här. men Den var fin, den var bra och den var väldigt personlig på ett sätt som, som liksom det inte går att få på ett, så här, nu idag. Nej, precis. De fint dekorerade blandbanden och personliga musiken man hade med och så här. Att de verkligen... Och i den här väntan. Att man väntade på en visst, att Det här bandet, mm. det kanske bara... Det är inte så jättelångt. Men hur många timmars väntan och liksom passandes vid radion ligger egentligen bakom det här? Det låg jättemycket bakom. Ja, men eller hur? Mm. Och det gjorde också när... Jag menar, försvinner en skiva idag? Visst, jag blir lite ledsen. Men det är så här, ah, jag kan skaffa en ny eller den låten finns på Youtube. Ja, precis. Men... Jag minns någon av mina bröder som gjorde söndag mina blandband Jag är ju på att gå i taket och slänga ungen genom fönstret Jag hade ju som tur är, kanske aldrig det problemet Med tanke på att jag har min, min, Mitt enda syskon är 14 år äldre än vad jag är ah, okay. Där var det snarare liksom att jag fick typ knappt komma in i hans rum <laughs> Ja, det känner man ju igen Jag är som äldsta syskon Mm här, nej, ni får inte komma i mitt rum. Abba, lite nej. Ni kommer förstöra allt. destroy inget. anything now. Mm. Och Gud, jag blev så fruktansvärt sugen på att göra ett blandband. Eh, vet du vad Anna? Vi tycker att vi en, utlyser en liten tävling. Åh, oh, tävling. Jag tycker om tävling. Tävlingar är jättebra. Så mm -hmm. att, eh, vår tävling blir att ni som är lyssnare ska dela med er av er skämsigaste musik berätta lite grann av det, varför ni tyckte att det var bra varför det är skämsigt och skämsigast av allt ifall ni fortfarande lyssnar på det Åh, mm. oh, det är en bra grej Det är en jättebra grej för nu har vi öppnat oss och det är jättepinsamt och skämsigt, så nu får mm. ni också göra det och vindaren får ett specialdesignat blandband av mig Det är en jättebra grej Det är awesome, då får jag göra ett blandband dessutom och har ingen aning om vad som är på. Det kommer ingen önskemål. Jag bara gör det och skickar. Ja, och Anna har bra musiksmak så det här kommer bli asbra. Yes. Men kom igen, det är bara att antingen lämna en kommentar i kommentarsfältet här, eller på vår Facebook-sida, eller på vår mail som är, Anna. Det är meganord at megasign.se Precis. Kom igen nu. Nu har vi gått så här barnat väg. Jag är jättevarm och jätteröd och skämt jättemycket, men det är ingen fara. Så ni kan bara lätta hjärta för oss. Det är okej. Okay. Yes! Allting kommer att ordna sig. Precis. Mm. Everything will be fine. Och med det fina så tackar vi för oss ikväll. Ja, ja. det gör vi. Det var jättetrevligt, Anna. Det var absolut, Anna. Och mm. eh, nu ska jag återgå till min icke så skämsiga mm. japanska metall istället. Och ja. förbereda lite härliga japanska musiktipset inför Megasign. Det låter som en bra grej. Mm. Mm -mm. Jag ska lyssna på lite rock, ja. Det låter som en bra idé också. Men du får ha det så bra, Anna. Ja, ha det bra, Anna. Så syns vi nästa vecka. Det gör vi. Kippa, ha, haj. Haj. Hej, hej!